Tak jsme u 16 cvičení, které vysvětlují, jak se osvobodit hm? pomocí vdělého pozorování, hm? pomocí uvědomělého pozorování dechu. Hm? Jediná skutečná cesta k osvobození je právě to, ať už pracujeme na dechu nebo pracujeme na jiných prostředcích, to je ta bdělost, ta uvědomělost. Na rozdíl od nás, osvobozený člověk nevychází ze stavu bdělosti a uvědomění. Právě proto jeho zašpinění mysli. Zmizí, jak pára v horách. Pára v horách vypadá skutečná, když se na ní díváme z daleka, jak vysvětluje Velká sutra transcendentální moudrosti, ale když se na ně díváme zblízka, vlastně poznáme, že to nic není. No a podobně, proces osvobození, my se nacházíme v hmotné mlze nevědomosti, no ale když ji pronikneme, no tak ta hmotná, ten hmotný oblak nevědomosti se rozplyne, jak bráčky na nebi. No a k tomu potřebujeme pochopit vdělou pozornost a uvědomění učitelů. To vede k pochopení počítku. Pochopení počítku vede k pochopení mysli která je ovládaná počítky, no a pochopení mysli, která je ovládaná počítky, což je světská mysl, vede k pochopení všech objektů mysli, což jsou mentální objekty. Hm? A v buddhistické tradici se jim říkají dármy. Dharma doslova znamená svabhávam dharajaty i ty dharma. To, co má vlastní podstatu, to je dharma. Z hlediska nedualistického pochopení existuje jenom jedna vlastní podstata, která není vlastní a to je takovost. Z hlediska učení žáků, ty skutečné objekty naší zkušenosti, ty jsme vyjmenovali: pět agregátů, šest vnitřních smyslů, šest objektů, které vnitřní smysly můžou pochopit. Všechno to recitujeme v Sutre srdce. To všechno má svoji vlastní vlastní charakteristiky, vlastní vlastnosti. Když je poznáme, můžeme proniknout společné vlastnosti, což jsou společné vlastnosti všech věcí ve světě. No a ty jsme vyjmenovali nestálost, strast nestálosti, nejáství nestálosti a nečistota toho, co je strastné, nestálé. Hmm? no a tím se mysl prevrátí hmm? z hlediska yogačávy prevrátí se s aláji hmm? což jsme vysvětlili jako mysl která prebývá hmm? prebývat znamená se lepit na no. čistou mysl bez zábran hmm? no a aby jsme tak mohli jednat, musíme pochopit mysl a jsme u těch cvičení, které vysvětlují bdělou uvědomělou pozornost na mysl. Hm? Čita anupasana, ty cvičení je dobré se naučit, si opakovat znova, znova. Hm? Tak jsem se to učil já. Hm? No a ty cvičení, jak už jsem se zmínil, jsou stejná. Tedy ty tři základní, to znamená cvičení, které se týká vdělé pozornosti na tělo, na počitky, na mysl, jsou vlastně vysvětlený stejně na základě Pána Sutry, ale vysvětlení je úplně jiné. Což dělá obzvláště zajímavou a umožňuje nám vidět věci z různých aspektů. A to je velice důležité pro pochopení buddhismu. Budismus není žádný dogma. Budismus odmítá Škatulkování i dan sačám, jenom to je pravda, všechno ostatní je pravda není. Hm? To je důležité pochopit. Protože všechno, co Buddha prokoukl, je závislé vznikání. závislé vznikání neexistuje jeden důvod, jedna příčina, Existuje vždy mnoho důvodů, mnoho příčin, hm? a proto existuje mnoho, mnoho aspektů. No a teď jsme u meditace, u meditace na mysl, meditace na mysl, či ta patisanuvédia se sámí tisikatý, či ta patisanuvédia se hm? pak... Pomodajám, čítám a se srámi ty sikaty, pomodajám, čítám a se srámi ty chitam samádám, čítám a se sami ty sikaty, samádám, čítám a se sami ty sikaty, vymloučajám, a se sami ty sikaty, vymloučajám, čítám a se sami ty To je vysvětleno. Nejprve dělám, co. Nadechuju a vydechuju s pozornosti. pozornosti. Vedi, hm? to znamená přímo já mám příjmou zkušenost věci to je patisamvéda mám přímo zkušenost mysli no a text vysvětluje, co je přímá zkušenost mysli to může být jedině ve stavu utišené mysli hm? a jelikož měníme mysl tak utišená mysl nemůže splynout s objektem, ale je na Prahu splnutí. Tomu se říká sterovády upačána samády, v severní tradici samantaka. Každá žána musí mít práh, aby jsme do ní vstoupili. Pokud my nemáme ten vstup, tak se do ní nedostane. To je z hlediska první žány, druhý žány, tretí žány. Každá džána musíme projít i s tím procesem. Vysudy maga tento proces vysvětluje. nepůjdeme do detailů, můžete studovat. To je, a to je zkušenost, to není e, teorie. Ale ta zkušenost podle toho, jak meditujeme. To je ta krása meditace. První musíme dát nějakou informaci do mysli, no a pak mysl se řídí podle této informace. To je třeba pochopit. Když nedáme informaci do mysli, no, tak ta mysl se neřídí podle té informace. Tak se řídí podle čeho? Podle té informace, co tam je, No, když nedáme jinou informaci, tak se furt bude řídit podle té informace, co tam je. No a jsme v mechanickém myšlení a nejsme si to ani vědomí. Jestliže změníme perspektivu, změníme informace, tak můžeme poznat i stejnou věc zase z jiného aspektu. To je krásně vysvětleno v yogačáře, proto studium yogačáře je tak fascinující. A je to správně. Když se soustředíme na základ mysli, můžeme mít mnoho počitku A není to vůbec žádná žádný problém, můžeme mít bolesti v koleno a zároveň prožívat slast diány nebo slast vysvobození. Mnoho počítku může existovat najednou, jestliže naše mysl spočívá na základu myslí. Hm? No ale když se upneme na jeden objekt, no tak pak zase ta analýza bude úplně jiná, jako v terování, jako a v terování je zase jiná, v sarvastiváně je zase jiná, podle toho, jak se na mysl díváme. Hm? Proto je tak důležité se naučit dívat na mysl správně. No a to jsme vysvětlili včera. To se děje na základě přístupového samády. Na základě přístupového samády jsme ve stavu uklidnění. No a my si vzpomínáme... Hm? na ty různé stavy, anebo je necháváme vyvolávat, stavy chtivosti, stavy nelibosti, koncentrované stavy, nekoncentrované stavy, letargické stavy, bystré stavy, a tak dále, a tak dále. 20 v ceverném budusmu, 16 stavů Jezusu dymaga, Není to důležité, jak to schrneme, ale v je stejný. No a pak, když takto, jak ten text jasně vysvětluje, když tak děláme, no, tak přijdou různé podivné věmy. Hm? Co, co jsem, teď měním ty stavy mysle, jsem, je, já mám vědomí, nebo nemám vědomí, když má vědomí, je to vědomí džáni, nebo to není vědomí džáni, a tak dále, a tak dále. Byl jsem něco, jsem něco, budu něco. Hm? No a to jsou. To je vnímání, který není v souladu s realitou. To přijde. I u toho, kdo je probuzen, podle textu už toto cvičení děláme po bezprostředním poznání objektu, osvobození, ty staré zvyky stále přicházejí, Protože to, co mysl je, to jsou naše zvyky. A ty zvyky, jestli věříme v zákon karmy, nás následují z života na život a my už jsme těch životů pro něco prodělali, tak když meditujeme správně, můžeme si vzpomínat i na různé životy, my jsme se divili. <laughs> <laughs> Proč? Protože vědomí... Hm? Je jeden systém a jsou v něm stavy zvířecí, jsou v něm stavy božské, jsou v něm stavy lidské. Všecko se nachází ve vědomí. No a ve své podstatě vědomí je jedno. To jsme vysvětlili jako zrcadlo, ve kterém se ty objekty zrcadlí. A ty objekty nejsou... Z jiného materiálu, než to zrcadlo samo. Hm? No, ale my jsme přesvědčeni, že jsou z jiného materiálu, než to zrcadlo samo. No, a tak po nich něpáme jako něco venku. To je yogačá. A tím pádem utužujeme vlastně. To lapání, to bydlo, která nás pojí, to je učení i v Ágamach. Moudrý šáhy putra, jak už jsem se zmínil, vysvětluje: Bílý bík není překážkou pro černého píka, ale je to. To je mezi nimi, který je překážkou. To je to, co vadí. Bílý bík černému bíku nevadí. Oko nevadí barvě. <laughs> Zvuk nevadí uchu. Myšlenka nevadí mysli. Ale to je hol mezi nimi. To je to, co vadí. To je to, co máš. Proto Vissudimaga vysvětluje proces osvobození jako rozvázání uzlů. Hm? Tradice Jogačávi přesně tam, proces osvobození je rozvázání uzlů. A kde jsou uzly? V mysli jsou uzly. A ty uzly my můžeme. Jestliže máme přístupové samády, my se s nimi můžeme hrát. Jak už jsem se včera zmínil, podle Langavatari Sutry, ta persona, což je maska v latině, persona je jako herec na jevišti. když diváci proniknou jeho masku, začne se stydět a stáhne se do zákulisí krásný, Ukaz. Hm? no? A teď, když meditujeme na mysl a jsme v samády, během těch 20 myslí musíme projít myslí, která je v samády, a vidět jasně, jaká je rozdílná myslí, která není v samády. Hm? Když je mysl v samády, no tak má tendenci klesat, protože hluboká mysl má tendenci vždycky klesat. Hrubá mysl má tendenci se rozpilovat. Mysl, která se obrácí na sebe, pokud ji nechráníme, no tak má tendenci klesat. A pak se vyjeví různé obrazy. Jestliže nemáme uvědomělost, tak... Mysl lapá po těch obrazech, protože to jsou ty představují minulé náplně mysli. Zvyky mysly jsou podle těch minulých náplní, proto je tak zajímavé pozorovat ty sny, které jsou nic jiného než naše mysly, ale bez kontrolování vidícího vědomí. Z hlediska buddhismu, obláště yoga čáry, my stále žijeme v těch obrazech snů, ať už je to vědomně, nebo nevědomně. Takže z hlediska nedualistického poznání, stav ve snu a stav, který, když Nejsme vesnu, vlastně ve své podstatě se od sebe nerozlišuje. No, teď my se klesá, no co s ní uděláme? Musíme ji nadzvihnout, hm? jak ji nadzvihneme, to jsme, že ji rozveselíme. Podle Teravádovi, jestli čtete vysudy, ne? jak ji rozveselíme? vstoupíme do první diány, vstoupíme do druhé diány a radujeme se s objektů. To je vysvětlení maga. Tady vysvětlení je zase úplně jiné. Kdo má pravdu? Oba dva, obě dvě pravdu. Tady mysl obveselíme tím, že ji vytáhneme z té letargie vytáhneme z té malátnosti. Hm? No a to můžeme nejlépe vytáhnout tím, že ji rozradostníme. To jsme se učili, jestliže máme koncentraci, mysl bude radostná. Když nemáme koncentraci, mysl radostná nebude. A když bude radostná, tak to bude hi, hi, hi, hi. No a to je radost, která podle budizmu patří lupáku, nepatří moudrým mužům. Proto treba vědět, jestli máme radost, která patří moudrým mužům, nebo radost, která patří lupáku. Tady byla otázka euforie. Člověk to musí pozorovat a pozorovat to jde jedině v utěšeném vědomí, jinak to nejde. Jinak v tom běháme jako co? Hm? Indy, vidíte, někdy. <laughs> Dají myš nebo nějaký do, do takového kola hm? a to běhá, když se to točí. tak se menejí ta lasička, co se, se mangust, mangusta, ne? Mm. co chytá kobry. Mm. Běhá, běhá, běhá, běhá. Pak jde hada a on se. <laughs> no a když mysl, která je hrubá, a která má ty zvyky lapání a nelibosti. Když není letargická, malátná, no tak je rozrušená, hledá objekt. Když je rozrušená, hledá objekt, no tak musíme uklidnit. Samá To znamená, v čínštině v sanskritu. Co to dá přiložit jako, musíme ji kontrolovat, hm? restrain. To je koncentrace. Koncentrace je, co zabraňuje rozptýlení. Proto koncentrace je jako lupa mysli. Hm? Pokud mysl nemá tu lupu, tak se rozptýlí. Když má tu lupu, tak zůstane ty faktory, který mysl tvorí, zůstanou pohromadě. Když není ta lupa mysli, koncentrace, no tak se rozptýlí. Hm? A když slyšíme zvuk, běžíme za zvukem a okamžitě, když běžíme za zvukem, už máme počitek, ten zvuk se mně líbí, ten zvuk se mně nelíbí, pak něco, nějaké, něco se objeví v nose a hned s počítkem to se mně líbí, to se mně nelíbí. Když se mi to líbí, tak <laughs> když se mi to nelíbí, tak se zlobím. No a tak reagujeme, pokud mysl není v rovnováze. Když si je v rovnováze, no tak taky tak reagujeme, protože ty zvyky tam ještě budou, ale jsme si toho vědomí a to je ta očista. Jsme si to vědomí na základě čeho? Na základě vdělé pozornosti. Proto v učení dělá pozornost saty je to, co umožňuje rozlišení. To je rozdíl mezi buddhistickou saty a takzvanou vědeckou saty dneska. Když chcete vydělat mnoho peněz, staňte se učitelem vědecké saty v Americe, nebo v Anglii. A to i dneska jede docela. A to je prostě pro biznismeny a tak dále, aby nebyli příliš stresovaní. To funguje taky, ale buddhistická saty, aspoň písmo tak vysvětluje, je to, co umožňuje rozdělení mezi kusala a akusala, co je příznivé a co je nepříznivé. No a z hlediska buddhismu, příznivé je to, co vede k osvobození. Nepříznivé je to, co nás od osvobození odvrací. Trochu jiná perspektiva. Od svobození, od čeho? Od strasti, nestálosti. No, a samá dahamči čitám, jak vysvětluje Vysodymaga, taky vysvětluje dobře. V obě dvě vysvětlení jsou výborné. Chceme opustit tu jemnou radost, no tak vstoupíme do třetí džány, čtvrtý džány, tam už není. Džáně, která je na no bezforemný objekty, tam taky samozřejmě není. Hm? No a ta, taky to funguje výborně. Hm? Hm? Různý aspekty. Stejně dobrý. Každý se hodí při jiné příležitosti. Hm? A tak se učíme vidět věci z různých aspektů. A mysl, prohlubuje inteligenci. Když vidíme jenom jeden aspekt mysl, neprohlubuje inteligenci. A právě učení yogačára, teď o tom nemáme čas moc mluvit, máme rozdíl, když přečtete tu knížku, co jsem přeložil, hm? šestá kapitola, máme rozdíl mezi meditací, která chápe celé, a meditací, která nechápe celek. Ta meditace, která chápe celek, je meditace těch, kteří mají ostrou mysl. Ta meditace, která nechápe celek, je meditace těch, kteří mají tupou mysl. Tak co to znamená? Co je meditace tupé mysl? Jenom si věd na dechu, <laughs> Podle yogačáry je to, že meditace tupe mysli. Proč to všechno říkám? Protože, aby jsme vstoupili, jak příští kapitola ukazuje, aby jsme vstoupili do procesu osvobozování, musíme pochopit celek. Musíme pochopit celek jako darma. Proto jedině kontemplace dármy může způsobit probuzení, plné probuzení. Jestliže pouze konce meditujeme na tělo, není to možné. Jestli pouze na počítky, není to možné. Jestli pouze na vědomí. Není to možné, ale jestli má objekty moudrosti jako celek, jako darma, pak je to možné. No a z hlediska nedualistického pochopení, dharma je jedna. Takovost a takovost ve světě a takovost nad svět je jedna takovost. Jenomže pro nás Osoby neosvobozené, které stále mají dualistické zvyky. My to nevidíme. Raději nedávat nohy vůči <laughs> zvyk. No, nevadí. No a tak... To je lepší. Ne, že bych já byl je, úcty hodny, ale to, co vykládám, je úcty hodné. Hm? Já nejsem úcty hodný. To, co vykládám, je velice úcty hodné. A snad si to budete pamatovat. A tak se dostáváme do čtvrtého cvičení. Vymoučajám, čítám a se sám ty sikaty. Vymoučajám, čítám a se sám ty sikaty. Osvobozujíc smysl. Já se vědomě nadechuju a vědomě vydechuju což není vysvětleno v našem textu, ale je jasně vysvětleno ve Visuddhimaghe, pro ty, kteří studují Theravada Buddhismus. Toto vysvobození, z tohoto textu to jasné není, toto vysvobození je pouze vysvobození, hm? světské vysvobození. Co je světské vysvobození? Vysvobození z pěti překážek zvaných nívarana. Hm? Překážka chtivosti vůči objektům pěti smyslů, kamarága, nelibost, pratikha, neboli tež překládáno jako hněv, tež překládáno jako nenávist a tak dále, ale v podstatě pratiká znamená odpor. Odpor, jestliže je spojen s násilnou myslí, je ta nejčernější mysl, která způsobuje nejvíce škody na zdraví i lenku. No a další, malátnost mysle a malátnost faktorů mysle, který určují, jak vnímáme tělo. Jak vnímáme tělo, je určeno faktory mysli. To je třeba si to, též mít vědom. Proto když se naše mysl změní, my chápeme tělo jinak. Co se změní? Mysl se změní. Sama se nezmění, ale ty faktory mysli, který tvoří, se změní. Hm? No, pak eh, rozrušení a vyčítky. Udača hm? Kukuča. A nakonec biči hm? to je, znamená e, pochybnosti. Ovšem to nejsou pochybnosti ti, kteří se učili Zen. Pochybovat je, to, je ta nejhlubší praxe. Ale zde pochybnosti podle učení buddhismu a vydarmy je pochybnosti o osmi věcech. Hm? A vůči Buddha, dharma, sanga, Jestliže jsme buddhisti, to představuje realitu, která je na svět. Hmm? Buddha, dharma, sanga je realita, která se v rámci světa nedá pochopit. Přesahuje rámec světa. To neznamená, že není ve světě, ale přesahuje rámec světa. Jestliže o tom pochybujeme, jsme materialisti a nevěříme, že existuje něco, co přesahuje rámec naší světské zkušenosti. Těžko se hluboko do meditace dostaneme. Pak minulé, minulí, minulé agregáty minulé. To znamená minulé agregáty existence, pět agregátů existence, přítomné agregáty existence, budoucí agregáty existence, závislé vznikání a instrukce, které Buddha dál na to, aby jsme jim pronikli. A to je z hlediska buddhismu jediná cesta. Když chápeme, že není nic, na co možno chňapat, Proto Recitujeme sůtovou srdce, na na právdy, není nic, co je možno dosáhnout, není nic, co mož... nemožno dosáhnout. <laughs> Výborná situace. A v té se všichni nacházíme. Není nic, co je možno dosáhnout, není nic, co není možno dosáhnout. Není ani bytí, ani nebytí. To je hluboký význam budova učení. No a teď ty těchto pět prekážek, aby jsme je překonali, potrebujeme pět důvodů diány. A to je tež pět důvodů, tež prístupové diány. Jestliže je neprekonáme, Jestliže nepřekonáme pět překážek, pak ani těch pět důvodů přístupové Diany, první diány, ne, se nebudou krystalizovat. Ty se krystalizují v přístupové Diany a v první diáně umožní, že splyneme s objektem. A jaké jsou? A ty, podle učení Vysudymaga, Vysudimaga je učení problém. Petako, desa, upadesa, petako, upadesa. Hm? Co blokuje chtivost vůči vnějším objektům? Jednoborovost mysli. Kde je jednoborovost tam chtivost vůči vnějších objektů, nemůže vystat. Vitanka. Hm? Nemůže vystat. Hm? Čili... Eka gata, jednoborové zmysly. Jednoborové zmysly neznamená, že se mysl koncentruje na jednu věc, ale znamená, že není rozptýlena od toho místa, na které se koncentruje. No, pak patigá. Proč? Co? Je opak odporu. Proč nemáme násilný odpor v meditaci? Protože ten nejde z do dohromady. Když máme píty, když máme prýty, když se radujeme, tak nemůžeme mít odpor. Ovšem, samozřejmě, rozumnou radost. Ne proto. Jak tady moudře rozlišovala pa, pa, Pamela? Ne? Le. Ja. Pamela? Hm? Existuje euforie, což je nerozumná moudrost, eh, nerozumná radost. <coughs> Existuje rozumná radost a ty se říká Ta je vlastně stejná radost jako mudita. Co znamená mudita? Sympatizující radost. Sympatizující z čeho? Z kusala z těch příznivých věcí. No. Takže když máme radost, no tak nemůžeme mít násilný odpor. To není možné. A z násilného odporu jsme vysvětlili, pochází deprese, strachy, obsese. Hm? Třeba to vidět jasně. Nenávisti. Hluboké nenávisti. No a ty vedou k tomu, co Čemu jsme mysleli, že nebudeme svědky, ale jsme svědky. Dneska násilí, které vede prakticky k No a další je co? Další dynamida, malátnost mysli a faktovou mysle, který podle kterých my rozlišujeme tělo tež. A jaká síla nás baví hm? této tendence letargie? Právě Vitarka. Hm? Vitarka je definovaná jako hrubší stav vůle a rozlišování který vede, tak jako veslo, hm? vede loď mysli k objektu. Ale je to hrubá síla, proto podle definice vysudy magii, doslova mlátí o objekt. Hm? Ale to si uvědomíme jedině tehdy, když hluboce vstoupíme do samády, jinak si to neuvědomí. Takže když je vitarka, vitarka je pro sanskritisty je od kořene u, což je jako české uvažování. Hm? České uvažování je od stejného kořene u. Hm? U, vitarka uvažovat, vážit v mysli, hm? to je vitarka. A když máme vytarku, no tak jsme čili, když jsme si vědomí dechu a zkoumáme dech, no tak není místo na klesání, protože zkoumáme objekt. Vytarka je zkoumání objektu, hledání objektu. Proto bez Vytarky žádná vypasana nemůže být, ale v samatě se stává zátěží. No. A co zbývá? Udača, kukuča, rozrušení a vyčítky, což samozřejmě je stav čeho? Neklidu. Hm? Neklid je stav zvedání Opak toho letargie je stav v klesání. Všechny prekážky se dají schrnout takto. Až se stanem arhátem nebo realizovaným bodhisattvou, vysoce realizovaným bodhisattvou, co budeme mít? Budeme mít možná Tělesnou malátnost, ale nebudeme mít duševní malátnost. No a nebudeme mít toho zrušení tím pádem. Stav sam sám stále klesání a pa, padání a zvedání, padání a zvedání, padání, padání a zvedání. Padání a zvedání. Dneska můžete dát na hlavu různé elektrody hm? a můžete to vidět sami, jak ta mysl se zvedá, klesá, zvedá, klesá, když, máme, když myslíme, hm? no a když myslíme hrubě, je to jiný, když myslíme jemný, je to jemný. No, a když jsme ve stavu samády, no tak je to rovný. Všecko se dá zjistit, všechno se dá zkoumat, no ve věcí to nezmění, ten se změní jedně zevnitř. Zvenku se stav věcí nezmění. No, a. Pak, jak odstraníme neklid. Vyčávám. Tím, že udržujeme mysl jemně na objektu. Ne, to jsem no, se spletl. No jo, teda ty Vlastně se zbavujeme. Čikica. Pochybnosti tím, že udržujeme mysl na objekt. To je opak vyčikica. A opak udača kukuča, rozrušení a opak rozrušení je co, co zbývá. sucha. Suka severní buddhismus vysvětluje jako prašrabdy, jako stav jasnosti a uvolněnosti. Jestliže je to v džáně, jestliže to není v džáně, tak je to tělesné štěstí. Jestliže je to v džáně, v džáně jde počitky počítky do, do pozadí, tak je to prašrabdy. Hm? Studujeme Abhidarmu, Abhidarm vysvětluje takto. maga zase vysvětluje jinak. Jak vysvětluje vysudimaga? Je to příjemný počítek, který prosicuje všechny mentální faktory. Protože v džáně jde tělesný počítek do pozadí, tak je to příjemný počítek, který prosicuje všechny tělesné, všechny mentální faktory, které prosicují mysli, mysl, které formují mysl. To jsou, počínaje, čím jsme se učili, čita, co formace myslí, vnímání a počítky, podle vnímání a počítku ve světě světské, vědomí, pracují všechny ostatní mentální faktory, vůle, vytarka, vytářka a tak dále. Hm? No a tak máme všechno. Máme pět příčin diány, které odstraňují pět překážek a mysl má Světské vysvobození. No a teď máme světské vysvobození, máme čistou mysl a můžeme se věnovat darmě. Hm? Kontemplace darmy. To je poslední čtyři cvičení je kontemplace darmy. Jedině kontemplace darmy je kontemplace celku. Jedině když poznáme celek, můžeme se osvobodit. Proto susíma Sutra velice důležitek. V Visuddhimagá je na tom postaveno mnoho, mnoho různých teorií. Sabam a Nabidjanam, Sabam a Sabam Avirajam sabam apadžaham ababodu kakájaya Co to znamená? Sabam anabidžanam Pokud jsem nepoznal všechno což Vysudy Magali nepoznal ty vlastní vlastnosti všech věcí vlastní vlastnost země vlastní vlastnost vody vlastní vlastnost mentálních faktorů jako vlastní vlastnost Počítku je co? Přijetí objektu jako příjemný, nepříjemný, ani příjemný, ani nepříjemný. Ačkoliv početky se mění, tato vlastnost zůstává. Proto je to vlastní vlastnost počitku. Vlastní vlastnost země. Tu země, co vidím tu zemi, co vidíme venku, to je konvenční zem. Skutečná země je co? Tvrdost. <coughs> hrubost, tíha hm? a jejich opak. A tak dále. To jsou vlastní vlastnosti. Když poznáme vlastní vlastnosti, můžeme poznat společné vlastnosti. Co jsou společné vlastnosti? Nestálost. Hm? stres, nestálosti. Nejáství nestálosti. Hm? A když poznáme strast, poznáme nejaství strasti. No a tak? Bye bye samsára. A jsme v pohodě. Jestliže se chceme stát arahati, tak jsme udělali vše, co je nutné. Jestliže se chceme stát bodhisattví, my se nechceme stranit samsávy, my chceme proniknout do samsáry, proniknout tak, že v ní můžeme zůstat bez strasti a díky moudrosti a díky praxi dokonalosti můžeme být ve prospěch sobě i druhým rovnoměrně. To není lehké. Bodhisattva ideál prospívat sobě i druhým rovnoměrně. Těžká věc. Proto <coughs> Bodhisattva se stále učí, nechce být, nechce jít nad stav učení. Stále se učí, jak prospívat sobě, i druhým rovnoměrně. Když se dokonalý, zůstává ve světě a nemá prekážky. No ale tak, co není lehké, no ale zase se na věci člověk dívá jinak. Jak například? Co myslíš? Měch nemůže používat peníze. Bodhisattva myslí používat, nepoužívat peníze. Je lehké používat peníze ve prospěch druhých. To je třeba se naučit. Hm? A tak dále, a tak dále. Hm? Takže perspektiva se mění. Hm? No, a my se chceme osvobodit a chceme poznat proces osvobození. No tak, to necháme na večer a tím skončíme náš výklad. Hm? Jestli vás to zajímá, studujte, studujte. Hm? Ten ty poslední čtyři cvičení jsou vysvětleny úplně jinak. Hm? V našem textu a úplně jinak v, v Anapána Sutre a ve No ale. Obě vysvětlení jsou výborné. Hm? No, a my se dozvíme, ty vysvětlení večer,